Non importa Non devi pagare Coludo non devi pagare No no No no legge Legge, legge normativa All'ascolto di Onda Rossa, 87.9 FM, abbiamo tenuto un microfono aperto, ma come vedete si parla sempre di iniziative di lotta, anche a microfoni spenti, contro il canone RAI e dunque iniziamo con una trasmissione collettiva, questa nuova stagione di Antropia Massima in realtà l'abbiamo fatto eh, spesso, anzi sempre credo, una presentazione della nuova Annata, il collettivo è rimasto sostanzialmente lo stesso, ogni tanto c'è qualche new entry, oggi per esempio c'è un compagno che non era venuto solo qualche volta in, in passato, ma insomma eh, abbiamo ancora tante cose da dire, speriamo anche che voi eh, vogliate stare all'ascolto, magari anche intervenire, quindi... I, adesso vi illustriamo un po' i filoni che eh, rimangono eh, simili se non uguali a quelli dell'anno scorso anche se eh, cambierà un pochino il taglio che eh, vogliamo dare per eh, non tanto per rinnovare ma quanto per essere più in eh, sintonia con quello che sta succedendo, quello che forse vogliamo che succeda sempre di più. E allora cominciamo subito con uh, Davide e poi via via tutti e tutte gli altri. Sì, infatti uno dei temi è quello della tecnologia, un tema che noi ci siamo portati avanti negli anni eh, con diversi obiettivi e finalità e negli ultimi tempi quello che abbiamo cercato di fare è di presentare le tecnologie sostenibili o approcci sostenibili alle tecnologie quindi per fare degli esempi eh, pratici eh, una tecnologia sostenibile può essere quella per esempio dell'architettura sostenibile tanto per fare un esempio di cui abbiamo pure parlato, dell'autocostruzione e quindi una serie di tecniche di tecniche e tecnologie utili a, a minimizzare l'impatto ambientale nella costruzione eh, di, di case e favorire anche l'autocostruzione di queste case. Invece per quanto riguarda eh, approcci sostenibili alle tecnologie abbiamo ad esempio parlato di smart farming eh, e quindi della possibilità, utilizzando sensoristica oggi a buon mercato, di fare un'agricoltura eh, più rispettosa dell'ambiente, che eh, utilizza meno risorse, meno acqua e, e limita o esclude l'utilizzo di, eh, di serbanti e eh Eh, anticrittogamici ecco questo per fare degli esempi ci siamo portati avanti questi temi abbiamo fatto anche degli esempi pratici abbiamo visto ad esempio come la tecnologia in effetti possa può essere, può essere utilizzata per pensare ad un nuovo mondo possibile e eh, lo abbiamo declinato inizialmente con l'autogestione e poi con la decrescita come tema fondante eh, degli, delle ultime due stagioni partecipando poi anche a conferenze Eh, ad esempio quella di Lipsia che ha aperta lo, la scorsa stagione in cui eh, abbiamo riportato qui il dibattito in corso sulle tecnologie perché eh, parlare di tecnologia è sempre qualcosa di, di distante no? e noi con questa trasmissione vorremmo invece renderla più accessibile anche perché è possibile eh, accedere a delle tecnologie e farlo anche eh, con costi economicamente validi questo perché... Eh, abbiamo un surplus eh, gigantesco che eh, eh, per, diciamo ci ha consegnato il capitalismo, eh, la maggior parte delle, delle cose sono assolutamente nocive e da buttare, ma ce ne sono alcune invece che possiamo efficacemente riutilizzare. ecco Questo approccio l'abbiamo abbiamo utilizzato senza mai dimenticare però che eh, un, la tecnologia eh, ha servita al capitalismo porta di fatto nocività lo abbiamo detto tante volte non abbiamo fatto solo un discorso positivo e di proposta cosa comunque importante eh, abbiamo forse dato un po' troppo per scontato questo aspetto negli ultimi due anni ce ne siamo occupati poco ecco quindi quest'anno invece vogliamo sottolineare maggiormente l'aspetto conflittuale eh, e quindi eh, parlare un po' un po' di più perché non è affatto scontato di, di tutti gli aspetti negativi che la tecnologia imposta dall'alto Dal, dal capitale genera e quindi parliamo di, eh, di, di controllo, eh, parliamo eh, di eh, aumento delle differenze tra persone, eh, parliamo eh, di, eh, eh, di nocività, parliamo di ambienti distrutto, ecco, sappiamo no, che la tecnologia eh, serve a questo, a controllare, a sfruttare e eh, a rendere sempre eh, più eh, Mh, per fare sempre più grande il divario tra, tra chi ha e chi non ha e, e lo faremo quindi quest'anno analizzando eh, le lotte che avvengono nell'ambito tecnologico molte eh, le abbiamo già passate in rassegna, le vogliamo, eh, vogliamo rincontrare, eh, chi si occupa localmente eh, di, di, di queste lotte, ad esempio eh, l'elettrosmog le, di cui pure abbiamo parlato no? sarà interessante nel corso dell'anno sentire chi le persone che eh, nella nostra regione ad esempio regione Lazio soffrono di problemi legati all'elettrosmog eh, e, e se riusciamo eh, avremo anche uno spazio al Nomuos in Sicilia che è eh, una cosa stratosferica eh, che non riguarda solamente gli aspetti dell'elettrosmog ma sfocia all'interno del militarismo una cosa abominevole e, e anche lì ci sono delle lotte che vanno eh, vanno certamente seguite e lo faremo C tenteremo insomma di, di coinvolgerli e, e poi eh ci piacerebbe ospitare anche gli astrofisici eh, della buiometria eh, loro eh, diciamo sono eh, osservatori eh, del, del cielo stellato e eh, si trovano a dover eh, a non poterlo fare eh, a causa dell'estrema illuminazione dei, dei contesti urbani e non solo e quindi loro portano avanti anche una lotta in questo senso cercare di abbassare l'illuminazione laddove non serve anche per consentire la contemplazione no, del, del cielo e, E, e certamente seguiremo anche eh, un po' eh, la, la sorveglianza e il controllo magari anche le iniziative di Anonymous che, mh, di cui pure abbiamo parlato eh, laddove insomma fossero significative per il nostro discorso quindi eh, diciamo eh, se ci seguirete in questa stagione eh, vi proporremo tutto questo eh, per quanto riguarda la tecnologia eh, passiamo adesso a eh, Facciamo facciamo una pausa. Cioè ci concediamo una pausa musicale. buonasera io sono Daniela e sono qui per presentare il programma per questa nuova stagione e come gli anni passati io mh, inviterò le mie amiche ormai note come donne mitologiche e intervalleremo uh, gli argomenti e, mh, però parlo in, uh, in Fondamentalmente vorrei portare all'attenzione all eh, un percorso eh, di economia che sto studiando e analizzando eh, e infatti la chiamerei questa parte la terra di lei, che mh, può essere una proposta per, per capovolgere il, lo sguardo eh, sulle cose del mondo e quindi un, presentare un paradigma diverso, quindi un po' è In parte è una riflessione, uno studio sulle economiste, eh, sulle ecofemministe e, eh, e sulle donne, quindi porto la voce delle donne nel campo dell'economia, eh, con contributi di, di studiose e di tutto il mondo, e, ma eh, questo, questo argomento sarà intervallato eh, dalla eh, voce di una mia amica eh, Elena Ribeche, eh, Vuole portarvi invece un contributo che riguarda fondamentalmente le imprenditrici agricole e, e anche le eccellenze di questo, di questo mondo, del mondo eh, dell'agricoltura al femminile. Tutto ciò viene intervallato da argomenti di carattere più poetico, creativo e, e mh, anche di letteratura. Quindi ehm, se volete io posso anche ehm, immaginare dei titoli per questi, per questi incontri e, e in realtà questi, questi titoli vengono proprio dal, dai libri che, che ho analizzato e che analizzerò insieme a voi. Forse alcuni già li conoscete, comunque eh, sono titoli molto belli ed evocativi e, e proprio per questo li vorrei mh, declinare come se fosse una sorta di poesia, appunto, per la terra di lei. Nell'età del boomerang, il calibano e la strega cancellarono il debito, in genere, nella scarsità e nell'abbondanza, dopo aver riflettuto sul dono, la cura e la manutenzione del mondo per realizzare nuove cornici e paradigmi ho fatto una sintesi dei titoli del e poi eh, appunto eh, porterò eh, le mie amiche nel, eh, qui in redazione mm, lo abbiamo fatto l'anno scorso ci siamo divertite moltissimo e quindi magari delle interviste E man, le interviste alle streghe oppure a delle visionarie o anche a delle donne che hanno eh, subito all'interno di manicomi. Quindi è, eh, non porto eh, proprio delle lotte, ma forse di lotte parlerò perché dovete sapere che le nostre amiche Moso eh, stanno correndo il rischio di essere ehm, espropriate dei loro beni cioè della loro terra che è un bene comune in, in questi paesi nel, in Cina, quindi forse porterò la loro voce, adesso vedremo perché eh, ci sta molto a cuore hanno cominciato ehm, a correre dei rischi queste società matriarcali che fino, a, fino ad ora si erano ehm, mantenute intatte nel, nel, nelle caratteristiche nei valori appunto di Senza, una, senza proprietà privata, purtroppo anche lì sta arrivando il sistema eh, capitalistico, il sistema dominante Poi se mh, me lo permettete, in quanto donna mitologica e in quanto eh, amica del, del, del, delle scrittrici, delle donne E voglio ricordare un appuntamento che, che ci sarà proprio que, que, eh, questo sabato eh, noi omaggeremo una scrittrice, una donna, una partigiana, una donna resistente a proposito di lotte che è Goliarda Sapienza e quindi vi invitiamo sabato eh, a vent'anni, eh, un mese, un giorno dalla sua morte E alla Vacheria Nardi eh, parleremo e racconteremo delle storie di Modesta e di Goliarda dalle 11 alle 13 e poi faremo un piccolo brunch quindi biblioteca Vacheria Nardi è una delle più belle di Roma forse la più bella <ride> No friends, small more time to be done, but I got a week to spend. I didn't pay much attention, first time around. Now you're hard not to notice, right here in my town. Where the stage of my old life meets the cast of the new. Tonight's actors, me and you. Each day's taking us closer, while drawing the curtains to close. This far or further, I need to know. Your increasingly long embraces. In the air. I ask you out and I lead you I know my way around here There's a bench I remember And on the waiter I find That the movements you're making Are mirrored in mine And your hand is held open Intentionally Are just what I want to see Your increasingly long embraces Are they saying sorry or please I don't know what's happening, help me Allora, buonasera a tutte e tutti, siamo Marco e Chiara di Geologianza Frontiere, eh, già l'anno scorso eh, abbiamo parlato di, di gestione dell'acqua in varie forme, sia eh, con i movimenti per l'acqua pubblica, che sia per quanto riguarda il rischio idrogeologico, eh, noi siamo appunto geologi e cerchiamo di analizzare da un da un punto di vista un pochino tecnico, di far vedere quanto sia fragile il nostro territorio. L'anno scorso abbiamo parlato principalmente di rischio idrogeologico, oltre a eh, una trasmissione per esempio sul, re sul referendum eh, di aprile, insomma in base anche a, a quello che succede intorno, eh, magari aggiornandosi al volo. Eh, abbiamo parlato con, eh, con i comitati locali, abbiamo sempre fatto cercato di dare un'impressione un dal basso Con chi eventi di un certo tipo li aveva purtroppo vissuti sulla propria pelle In particolare abbiamo analizzato i casi di, di Carrara, della zona delle Alpi Apuane quindi Di, di Olbia che è stata oggetto di diverse sondazioni, l'ultima nel 2013, quella più distruttiva E eh, della situazione in Sicilia Quest'anno oltre al, a questo tipo di, di rischi parleremo in generale, un po' più in generale, ci allargheremo un po' su um, un po' tutti i tipi di eventi naturali distruttivi che possono avvenire nel nostro territorio proprio per far vedere ancora di più quanto sia fragile quanto sia importante riuscire a gestirlo e um, anche avere un'idea di quello che può succedere e poter prevenire alcune situazioni Eh, questo ce l'ha anche ricordato purtroppo un mese fa il terremoto nella zona di eh, Amatrice accumuli insomma ma, eh, e quindi parleremo anche di eh, situazioni legate al rischio sismico ma anche eh, legate al rischio vulcanico del resto l'Etna è un vulcano attivo è il vulcano attivo più grande eh, d'Europa, meno dell'Europa continentale e anche se non, ormai non fa quasi notizia perché eh, erutta quasi sempre ehm, ne parleremo anche di, di, di rischio vulcanico e di questo tipo di argomenti ehm, no. ehm, comunque anche quest'anno parleremo sempre con faremo sempre eh, come l'anno scorso un, un cappello un'introduzione un generica magari basandoci su libri su documenti su eh, facendo uno storico di quello che è avvenuto e poi contattando facendo delle interviste eh, a eh, chi è stato interessato da questo tipo, di, eh, questo tipo di eventi comunque sempre ricordandoci quanto sia importante sapere dove viviamo e mh, in questo modo anche sapere quello che ci può aspettare perché sembra che eh, ogni, ogni volta che c'è un evento catastrofico come appunto questo de, di un mese fa ma eh, come quelli che continueranno a succedere nel nostro territorio perché è purtroppo inevitabile che questo succeda E non, non, non è che portiamo sfiga, non portiamo sfortuna Succede perché, eh, perché siamo fragili, perché la conformazione delle nostre montagne è quella che è Perché ci sono delle faglie, perché ci sono dei, eh, dei vulcani L'importante è saperlo, sapere quello che ci può aspettare E cerchiamo di dare un contributo in questo senso Parlando con chi eh, è stato o vittima o comunque ho vissuto in prima persona un certo tipo di eh, di situazioni ovviamente continueremo anche a riportare l'andamento del del movimento per l'acqua e la prosecuzione delle lotte per la ripubblicizzazione che pareva che ci stessimo quasi vicino vicino ma evidentemente ogni volta se ne si fa un passo avanti e due indietro e quindi seguiremo molto da vicino e con molta attenzione gli sviluppi e questo per ora è tutto ci, e ci risentiremo alla, alla prossima nostra prima eh, puntata. di Bologna, tra Don Chisciotto e un principe vestito da pierro c'era Cristo la tigre con i netto maglie a righe, lungo un binario morto aspettavano Totò, alla di Palermo, sulla strada per l'inferno, Garonte col suo taxi, un giorno si fermò, con maschi seppe rite di sé ancora non capite. Lásciou da sola, dice Concaronte, se ne andou. E' solo un sogno, che non riesco a catturare, è solo un sogno da decifrare, solo un sogno, che non riesco a ricordare, è solo un sogno o qualcosa in più. Come un gallo tirando le sue frecce che si rovinano Quante sono le stanze che fanno la tua terra La mia si chiama guerra Non ci tornerò più Ai cancelli di Mirafiori fiori, re di cuori Prese picche e quadri dalenì e Robespierre Quando il campano staccò puntò il suo miraggio Vince il primo maggio il sindacato non firmò È solo un sogno, che non riesco a catturare, è solo un sogno, da decifrare è solo un sogno, che non riesco a ricordare, è solo un sogno, o qualcosa in più. pazienza Kovaschi con urgenza una cometa disegnò Cucinella notte fonda era sulla domiziana seguito da... Allora, visto che questa sera Alberto è assente giustificato perché è in una delle tante riunioni e porto il, il suo contributo per la, per la trasmissione eh, il titolo che ha scelto è Eh, le mutazioni del capitale, l'ecologia ed il clima eh, le lotte in corso e quelle da fare e, appunto lui ci ha manifestato l'intenzione ehm, che affronterà eh, singoli fenomeni economici nazionali e internazionali quelli più gravi che sono legati al, ai danni ambientali come eh, ha già fatto in passato L'andamento del clima eh, del pianeta e, e anche tutta la diciamo la parte eh, carente delle politiche, eh, cioè il, il non affrontare questo eh, da parte della politica, di, questi, eh, di queste tematiche. Quindi clima eh, e danni ambientali e eh, inoltre porterà anche le, queste, mh, queste lotte per, in, per imporre le alternative eh, e analizzerà questi, questi aspetti perché appunto lui sostiene che vanno rilanciate queste lotte visto che i tempi ormai sono strettissimi e quindi è indispensabile muoversi quindi questo è il contributo di, di Alberto eccoci all'ultimo capitolo della saga di <ride> entro qualcuno ride qua di entro via Massimo, ma insomma cerchiamo anche di metterci un filo di ironia e, mh, anche se i temi che affrontiamo sono generalmente drammatici È inutile negarlo eh, il filone mh, che mh, riproporrò quest'anno è quello dell'inquinamento ma appunto con un taglio un po' diverso essenzialmente le chiavi di, di lettura di questo fenomeno mondiale che appunto quello di inquinamento non è certo degli ultimi anni anche se negli ultimi anni si è accentuato è, è quello della, eh, delle responsabilità del nord eh, del mondo verso il sud e, e parallelamente quello eh, che cercherà di spiegare nel modo migliore eh, quali sono le interconnessioni eh, e, e a questo punto ci sono anche dei Uh, de, un flusso dal sud al nord no? pensiamo per un attimo ai, ai migranti climatici o economici ehm, eh, che eh, ci fa rendere conto come l'interconnessione eh, mondiale non è solo un uh, fenomeno diciamo economico e essenzialmente capitalista la globalizzazione neoliberista ma anche un, un fenomeno che implica la meteorologia implica mh, le modificazioni all'ambiente implica eh, elementi fondamentali come l'acqua la terra l'aria E, eh, le interrelazioni sono obbligatorie, non è che mh, si può scegliere di isolarsi o sperare di eh, rimanere al di fuori eh, di tutto questo, quindi comprendere quello che sta succedendo, comprendere quello che l'evoluzione, probabile, non c'è la certezza ma diciamo che per alcune cose è altamente probabile, quasi, è, quasi certa, è indispensabile proprio per Eh, riuscire a, a a lottare contro questi. Eh questi meccanismi veramente di stritolamento è una delle parole che mi viene in mente eh, per rappresentare questo tipo di situazione stritolamento sociale e ambientale che poi significa concretamente la, la, la vita su questo pianeta e la, mh, mh, le, le lotte quindi spazieranno diciamo i resoconti spazieranno un po' di più a livello mondiale nei cinque continenti Eh, per ritornare poi sempre alla, alla nostra situazione perché comunque in Italia c'è uno spettro di situazioni eh, quasi completo credo di quello che può essere eh, l'inquinamento a livello mondiale e anche le responsabilità del, del nostro apparato produttivo nei confronti della esportazione di questo inquinamento, di questi veleni eh, in altri paesi, eh, ma eh, appunto già si è verificato e si verifica ampiamente in Italia e, e poi però si accentua questa responsabilità portandolo anche altrove. E il, come diceva prima Daniela, il tempo per rimediare a questa deriva catastrofica è e sempre meno eh, dai governi ci si può aspettare molto poco e questo è un problema perché è vero che la decisione è vero che la coscienza di milioni centinaia di milioni di persone può fare molto ma eh, il per come è organizzato il potere Eh, chi ha in mano eh, le leve appunto di questo potere chi sta nella stanza dei bottoni ha una un'efficacia, una potenza di fuoco una capacità repressiva, una capacità persuasiva enorme perché appunto eh, la, il, il processo di centralizzazione del, del potere sta andando avanti in tutte le direzioni, in senso tecnologico costituzionale esecutivo, e economico e, e quindi eh, diciamo che è quasi superfluo fare gli esempi, ce abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni se solo, se solo li teniamo aperti questi occhi, eh, occhi e cervello e, E, quindi attraverso la radio daremo anche voce ai protagonisti di queste lotte o a chi queste lotte magari le conosce perché se eh, dovessimo andare in, nel sud della Patagonia con i Mapuche o eh, nel nord della Siberia con alcune popolazioni che lottano contro il disastroso inquinamento industriale di quelle zone... Eh, magari sarà difficile fare dei collegamenti diretti ma comunque i collegamenti eh, a livello di lotte esistono in questo paese un po' con eh, tutte le lotte del mondo quindi sarà comunque possibile avere una se non una panoramica alcuni esempi significativi e eh, naturalmente speriamo anche nel vostro contributo, nel vostro intervento, nelle vostre eh, telefonate sappiamo che mh, alcuni interpellati hanno detto ma no preferisco ascoltare così non, non perdiamo tempo nelle, eh, dato che il tempo sono solo tre quarti d'ora, anzi un po' di meno con le interruzioni musicali eh, così potete darci più notizie, più informazioni eh, Capisco l'obiezione, anzi ci, ci fa anche piacere questo tipo di, di osservazione, però noi vorremmo che comunque eh, una, una interlocuzione con chi ci ascolta, con qualcuno di coloro che ci ascoltano la riteniamo comunque utile anche per eh, magari correggere il tiro. No? A volte ci siamo resi conto che magari davamo per scontate alcune cose o forse non avevamo spiegato abbastanza bene il senso di quello che stavamo dicendo e questo è più o meno tutto quello che io avevo da dire non, non so se gli altri le altre hanno qualche cosa da aggiungere visto che siamo anche in chiusura della trasmissione veramente due parole ma uh, condividendo assolutamente parola per parola quello che ha detto Giangi Eh, volevo sottolineare appunto questo cambio anche comune che mh, volevo, mh, volevo condividere con tutti mi piace sentirlo che è comune a tutti i componenti della, mh, eh, della trasmissione e il fatto comunque appunto di aver ehm, eh, mh, focalizzato l'attenzione su appunto lo, luoghi di lotta, situazioni di eh, in cui eh, cosa significa il fatto che persone si organizzano, che non si è più da soli a lamentarsi di quello che succede intorno, ma ci si riunisce, si pensa insieme, si condividono situazioni di difficoltà e non si accetta passivamente solo tutto quello che avviene eh, dall'alto, che ci viene imposto, che, eh, che ci succede intorno. E, e penso che questo sia fondamentale, il fatto di riuscire a dare voce a queste situazioni, perché sono, ehm, sono fondamentali per la vita civile, per la vita comune, per un... Ehm, per cercare di, di, di uscire da situazioni appunto di eh, imposizione dall'altro che poi è legata semplicemente alla convenienza e, e al guadagno perché è molto più facile, molto più veloce, mentre la, la condivisione, la discussione richiede molto lavoro, richiede molta attenzione, richiede molta formazione richiede eh, studio di quello che, che ci circonda e quindi eh, questa attenzione va, va senza dubbio comunicata e diffusa il più possibile e penso che riuscire a farlo attraverso una radio mettere in comunicazione mondi che altrimenti non si, non si conoscerebbero molto anche se ovviamente con, eh, con la grande quantità di di social media attuali, eh, diciamo eh, questa parte può essere stata facilitata, ma, ma in radio sentire le voci, sentire le emozioni, penso che sia una cosa che possa essere anche molto più forte. Voglio aggiungere una breve riflessione. Eh, noi spesso tra compagni e compagne ci, mh, a volte magari siamo un po' scoraggiati per il fatto che le lotte non sono mai abbastanza, mai sufficienti e stiamo molto più spesso a raccontare le sconfitte piuttosto che le vittorie e, e sicuramente c'è molto timore anche pessimismo rispetto all'evoluzione delle grandi crisi mondiali anche perché abbiamo maturato una consapevolezza che penso sia di, di tante persone che quando il sistema si trova particolarmente in crisi e non sa che pesce pigliare c'è sempre purtroppo una risorsa pronta che è quella della guerra eh, le guerre sono aumentate in maniera esponenziale negli ultimi anni e il fatto che non ci bombardino casa eh, non vuol dire prima di tutto che questo rischio sia da escludere basti pensare cosa è successo alla porta alle porte dell'italia in jugoslavia non più di vent'anni eh, fa E d'altra parte eh, la, la guerra è anche un modo ideale per superare le crisi, le crisi economiche. Il capitale ce l'ha dimostrato più volte, quindi eh, indubbiamente di fronte alla guerra si annichiliscono molte delle resistenze, delle lotte. Quindi contro questo pericolo è sempre importante essere vigili e soprattutto anche quando non si riesce non non scoraggiarsi appunto a lottare ma il mio non è un appello in qualche modo moralistico sarebbe veramente assurdo in generale anche da parte mia non è nel, nel mio modo di pensare eh, dicevo quello è l'aspetto che vi ho detto è l'aspetto pessimistico, è l'aspetto terribile tremendo mm, per, per tornare un attimo solo sui pericoli delle guerre noi stiamo vivendo un'epoca mai vissuta in tutta la storia dell'umanità cioè un'epoca in cui è possibile la distruzione praticamente di, di quasi tutte le forme di vita se venissero attivati gli arsenali nucleari che purtroppo potrebbero appunto distruggere eh, tutte le forme diciamo evolute tra virgolette di vita non una ma non so quante volte e quindi questo non si era mai verificato nelle epoche passate e siamo di fronte a, a, a questa come altre sfide eh, veramente nuove non, e non sappiamo se la specie umana riuscirà a fronteggiarle e a superarle d'altra parte l'aspetto positivo è che eh, veramente le lotte sono un uh, fenomeno irriducibile a meno di pensare che eh, tutte, tutta l'umanità sia asservibile eh, sia, mh, possa accettare una condizione di, di schiavismo, di totale sottomissione, di totale espropriazione e questo non è, non è nella natura umana Eh, le lotte comunque eh, continueranno a sorgere, continueranno a svilupparsi. Eh, non è detto, questo non basta per dire che eh, le lotte per eh, l'abbattimento di questo sistema produttivo, di questo eh, sistema altamente ingiusto, iniquo, eh, distruttivo, eh, riusciranno a vincere, ma eh, comunque sono una condizione eh, indispensabile. Quindi. Eh, tornando dai massimi sistemi al nostro piccolo a Radio Onda Rossa che comunque è abbastanza ascoltata la possono ascoltare e l'ascoltano anche all'estero via streaming eh, parleremo di queste cose perché una radio non può fare delle azioni di lotta concrete però può parlare perché dal microfono escono parole e musica e questo faremo anche con il vostro aiuto speriamo ascoltate Onda Rossa e soprattutto sostenetela Eh, anche economicamente perché siamo una radio libera, indipendente senza padroni, senza pubblicità senza finanziamenti e fra qualche mese compieremo 40 anni non è poco per una radio che secondo alcuni anni fa quando gli, mh, ad alcuni esperti facevano questa domanda ma secondo lei una radio che non ha finanziamenti che è auto-organizzata potrebbe mai esistere? Eh, hanno risposto no, non potrebbe non sapevano che ragno Rossa c'era e continua ad esserci Allora ricordiamo entropia Massima, oggi abbiamo ricominciato prossimo appuntamento lunedì 3 ottobre alle ore 20 e 15